Богомилски лекции. Първата Богомилите, втората Богомилите, третата кладата и три идеи. Богомилската вяра, по-богомил и ужасната богомилска тайна. Следваща лекция на 2 декември. Започвам с първата лекция Богомилите. Богомилите бяха чисто духовно християнство. Църквата беше религиозността на християнството. Тоест, религията е свързана с психиката и падението. Чистотата е пробния камък за всяко учение и религия. Всичко друго е лицемерие. Мога да го кажа така. Ако няма чистота, всички пра практики увисват. Без изключение. Богомилите, това беше твърдия вървеш в Бога и в Божия закон. Накладата дадоха шанс на богомилите да се разкаят. Разкаяние нямаше. Имаше само воля за Бога. Богомилите преодоляха кладата и оживяха в Бога, а мъртвите се останаха в църквата и религията което означава в смъртта. Богомилството това е чисто отношение към Бога и затова то е общо човешко. Затова зарази много народи. То е засегнало много други народи. Богомилското човечество е нещо грандиозно. Вътре в него работи Божия дух. Това е бил Божия дух, слязал чрез много хора на земята, Същото важи и за толтекското човечество, за което до година ще говорим. Този Божествен дух броди сред народите, а в случая тук, чрез Богомилите, беше направил първата си стъпка в България. Това движение беше едно велико слизане на този дух на земята, велик зов в България, и който ни го приемеше, оставаше назад в развитието. Оставаше в застой и в робство. Така дойде в последствие според учителя и турското робство. Когато не приемеш Бога и да не искаш, ще станеш роб. И вече е все едно, става просто след робството, все едно е вече дали го искаш или не, понеже времето е изтекло. Богомилите следваха божественото, а не човешкото и религиозното. Защото това не е човешки род и народ. Това е духовен народ, духовна цивилизация. Народ съставен от души и духове, а не от умове и сърца. И за останалата част от българския народ и застоялата църква посегнаха на тази чиста духовност. Така те посегнаха и на самия Бог. И така нафлязоха в още по-голям застой и отклонение от развитието. Глупостта, жестокостта, лицемерието всякога се запечатват с застой. Тези, които побеждават с насилие и жестокост, се продънват и пропадат в себе си. В собствените си дълбини. Пропадат навътре. Защото това е духовен провал. Богомилската искра беше Божие дело, която, което дело църквите се опитаха да огасят, но искрата се разрасна и стана пожар. В Босна често се наричали богомилите ясните хора. Човекът, който е паднал от духа, и е станало плетена змия, т.е. умствен човек, иллюзорен, на такъв човек винаги е много трудно да се разплете от тази змия. Защо? Защото духът можеш да го събудиш само с чистота, а не с умственост и религия. Богомилите са воювали за душата на българския народ. И така Душите са станали богомили, а умовете умовете са хора. Богомилството искаше да създаде духовност, защото от тази духовност започва разцвета разсвет, и истинското развитие на хората. Но тези, които си останаха религиозни, те си останаха и земни. Нишата България не прие тази духовност. И за това ум и религия вървят заедно, както духовност и любов. Религията е умствена и психична, любовта е духовна и божествена. Религията е умствено отношение към Бога, преведено означава лицемерно. А духовното, духовността е искрено отношение към Бога. За религията или за попа народът е казал, слушай какво говори попа, но ни прави това, което той върши. Умствените хора, земните, психичните нямат любов в себе си. Нямат дълбочина по простата причина, че в ума няма същност. В ума няма душа. Той трябва да бъде тотално причистен и покорен, за да се яви същността. А без същност, без душа, всичко друго е провал. Каквото и да правиш е провал. Това е човешката участ. Богомилството, тази велика духовност, е искала да покаже истинския път към Бога. Това е било идея и на самия Бог. Но старите умствени хора от дървото за познанието, те Искат да се устроят живот по-своему. Или както е дивиза на дявола, не Твоята воля, Господи, но моята воля. Така се устрои във всяко падение. Всеки, който иска да се устрои живота, той е обречен. Защото само Бог може да устроива живота. Вчера в един разговор с пловдистоката група им казах, ставаше въпрос за осигуряването. Учителя казва, има само едно осигуряване. Само една осигуреност. Бог в човека нищо повече. Всичко друго е трагедия. Бог в човека е единственото, за което работим. Умственият човек се жертва само за изгодни неща и никога за истината. Духовният човек е надраснал изгодата. Той е възлюбил истината и държи на Бога. Той е готов да каже истината и да се загуби живота, но не и да тръгне по другия път. Богомилството, това е душата на българския народ. И тази душа, тази любов създаде около себе си жив огън. Умствеността, психиката, това е нещо, което е препятствие само по себе си. Това е препятствие на самото себе си. А духовността е откровение на любовта. Това е умение да съдържаш в себе си истинския живот.